Når jeg skal fortælle om min svømme, må jeg begynde med det værste, og det er jo hele den regel, vi er mere mig i stedet søvret. Svømme er jo nemt nok, men sår på at kunne mande der ikke så let. Nå, men alle de store mandre, der skulle med på turen, fik en masse bølge, skal vi se. Jeg troede forresten, at jeg havde drømt noget, den masse, Det gjorde jeg også, for min nye cykel blev hele tiden til langt stod i rim, syntes jeg. Da jeg, vogne, jeg gik hun med det samme ombord i Tjerti, og sejte fra hendes lækkeshjællernes øje. Så smurte lægen og med en i 6 kg konsistensfisk. Der var en masse folk, som rådte hurra, og jeg blev så træt da jeg kom til at se ud udover hervet og her der ikke kun til land på den anden side. Trætningen gik næsten væk, da jeg begyndte at svømme, men de første 2-3 km er altid de værste, for så skal jeg lægge kræfter i hvert tag og blive også propustet. Men jeg kom derover over de første græmme stykker, og så tænkte jeg ikke på at svømme mere, brugte ikke kræfter mere, det hele gik bare af sig selv. Man begyndte at synge aftenssange for mig, da solen gik ned, og da det blev helt mørkt at tage den lisse af grundes sjov om havtrolde, der glode på mig nede for dyb, og snart kom op for, at jeg kunne give et. Det var ikke så galt, men da det ikke er flere historier, måtte jeg synge for dem, og jeg syngte så skrækkelig fast. Det er livets sjovt at svømme om natten i mørke. tiden går så godt, det er også som øjnene hviler. Jeg tænkte ikke på nogen ting, det var ligesom i halvsov. Da bøgerne blev højere, blev jeg mere vågen, for jeg var nødt til at gå tværs igennem dem, og de var helt sorte. Det var ikke så som at svømme som maden vandt år, for så kunne jeg ikke høre, hvad der blev sagt eller sovende. Da det begyndte at lyse med solen, så opstod det op morgensomme for mig. Det lød pænt, men stemmer var hæse, og det var dejligt at se solen igen. For om dagen var det trist. Jeg svømmede bare og skældte ud en gang imellem, når det ikke ville underholde mig. Om eftermiddagen begyndte jeg at komme både ud for Grenås. Til at begynde med var det sjov. De råbte jeg og skræd. Igen endte igen i fat, Du skal tukke det kædtegat. Men da der blev et halvt hundre og to damper om mig, så jeg kom til at svømme i og olieudstyrningsgas, burde jeg skal vand efter dem, og jeg er den væk. Da det blev aften, var de også alle sammen det trætte, og den ene dog efter den anden alle tilbage til Grenås, mens jeg drev længere og længere ude i havet. Da solen gik ned i sang mine venner i lidsagerbåden i den aftensang, mens jeg blev ved at drive den forkerte vej. Det var de rigtige folk, vi havde med. De sagde ikke, at det var synd for mig, men lige ofte tit, at nu er jeg så græn i ansigtet, at jeg slet ikke kunne være bekendt og gå i land, og lade pæne fremmede damer her og se mig. Jeg var da ligeglad. Jeg er bare at svømme. Jeg stak også væk fra den i og sagde, at de skulle bare passe båden, så skulle jeg nok ordne havet. Men så blev de bange og råbte, jer og var verdens sydeste pige. Haha, det var der sjovt. Og så midt i det hele, at ramte på lyskysten. Det gik stærkt op, så jeg ikke kunne gå rigtig ind på land. Det var nøjagtigt 93 kilometer, men det var da langt fra,